Kapittel 26 Og tabernaklet skal du lage av ti teltduker, av fint tvinnet lingarn og blå tråd og purpurø fargetull og kermesrøtt materiale. Med kjeruber, en broderers arbeid, skal du lage dem. Lengden på hver teltdukk er 28 alen, og bredden på hver teltdukk er 4 alen. Det er ett og samme mål for alle teltdukene. Fem teltduker skal danne en rekke med den ene føyd til den andre, og fem teltduker en rekke med den ene føyd til den andre. Och du skal lage løkker av blå tråd langs kanten av den ene teltduken i enden av rekken. Och du skal gjøre det samme langs kanten av den ytterste teltduken ved det andre sammenføyningsstedet. Du skal lage 50 løkker på den ene teltduken, og 50 løkker skal du lage på enden av den teltduken som er ved det andre sammenføyningsstedet slik at løkkene sitter midt imot hverandre. Og du skal lage 50 kroker av gull og føye teltdukene sammen, den ene til den andre ved hjelp av krokene, og det skal bli ett tabernakel. Og du skal lage duker av geitehår til teltet over tabernaklet. Du skal lage 11 teltduker. Lengden på hver teltduk er 30 trettialen, og bredden på hver teltduk er 4 firealen. Det er ett og samme mål for de 11 teltdukene og du skal føie sammen fem teltduker for seg og seks teltduker for seg, og du skal legge den sjette teltduken dobbelt på forsiden av teltet. Og du skal lage 50 løkker langs kanten av den ene teltduken, den ytterste i rekken, og 50 løkker langs kanten av teltduken ved det andre sammenføyningsstedet. Og du skal lage 50 kroker av kobber og hekte krokene i løkkene og føie teltet sammen, og det skal bli ett. Og det som er til overs av teltdukene, er et overheng. Halvparten av teltduken som er til overs skal henge ned over baksiden av tabernaklet. Og den alen på den ene siden og den alen på den andre siden som er til overs av lengden på teltdukene skal tjene som et overheng på tabernaklets sider, for å dekke det på den ene siden og på den andre. Och du skal lage et dekke til teltet av rødfargede værskinn og et dekke av selskinn överst og du skal lage fagverksrammene til tabernaklet av akasietre. De skal være opprettstående. Ti alen er lengden av en fagverksramme, og halvannen alen er bredden av hver fagverksramme. Hver fagverksramme har to tapper som er forbundet med hverandre. Slik skal du gjøre med alle tabernaklets fagverksrammer. Og du skal lage fagverksrammene til tabernaklet, 20 fagverksrammer til den siden som vender mot Negev, mot sør. Og du skal lage 40 sølvsokkler med tapphull under de 20 fagverksrammene. To sokkler med tapphull under en fagverksramme med dens to tapper. Og to sokkler med tapphull under den neste fagverksrammen med dens to tapper. Og til den andre siden av tabernaklet, nordsiden, 20 fagverksrammer, og deres 40 sølvsokler med tapphull, To sokler med tapphull under en fagverksramme, och to sokler med tapphull under den näste fagverksrammen. Och till de bakre delene av tabernaklet, mot vest, skal du lage sex fagverksrammer. Og du ska lage to fagverksrammer som hjørnestolper i tabernaklet ved dets to bakre deler. Og de ska være dobbelt nederst, og sammen skal de være dobbelt opp till en øvre enden av hver av dem ved den første ringen. Slik skal det være med dem begge. De skal tjene som to hjørnestolper. Og det skal være åtte fagverksrammer og deres sølvsokkler med tapphull, 16 sokkler, to sokkler med tapphull under en fagverksramme og to sokkler med tapphull under den näste fagverksrammen. Og du skal lage tverrstenger av akasietre. Fem til fagverksrammene på den ene siden av tabernaklet, og fem tverrstenger til fagverksrammene på den andre siden av tabernaklet, og fem tverrstenger til fagverksrammene på siden av tabernaklet for de to bakre delene mot vest. Og den mellomste tverrstangen, midt på fagverksrammene, går helt gjennom fra ende til ende. Og du skal kle fagverksrammene med gull, og deres ringer skal du lage av gull som holdere for tverrstengene, og du skal kle tverrstengene med gull og du skal sette opp tabernaklet i samsvar med planen for det, som har blitt vist dig på fjellet. Och du skal lage et forheng av blå tråd og purpurød farget ull, og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Han skal lage det med kjeruber, en broderes arbeid. Og du skal henge det på fire stolper av akasie, kledd med gull. Deres knagger er av guld. De står på fire sølvsokler med tapphull. Og du skal henge forenget under krokene og føre vittnesbyrdets ark dit inn, infor forenget. Og forenget skal danne et skille for dere mellom det hellige og det aller helligste. Og du skal legge lokket på vittnesbyrdets ark i det aller Och du skal sette bordet utenfor forenget, og lampestaken mitt imot bordet, mot sørsiden av tabernaklet. Og bordet skal du sette mot norsiden. Og du skal lage en avskjerming til inngangen til teltet av blå tråd og purpure farget ull og kermesrøtt materiale og fint tvinnet lingarn. En kunstvevers arbeid. Og du skal lage fem stolper av akasie til avskjermingen og kle dem med gull. Deres knagger er av gull. Og du skal støpe fem kobbersokkler med tapphull til dem.